Vrema Galilei, a kad on iziđe na zemlju srete neki čovek iz grada, u kome bejaku demoni dugo vremena, i u haljine ne se i ne življaše u kući nego u grobovima, a kad vide Isus uzviknuši pade pred njim i svega glasa reče,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 A pošto iziđoše demoni i uđoše u svinje i jurnu krdo sa strmene u jezero i utopi A kad videše što šta se dogodilo, pobegoše i javiše u gradu i poselima.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 Moljaše da ga da bi s njim bio, ali ga Isus otpusti i govoreći Vrati se domu svome i kazuj šta ti učini Bog I otide propovedajući po svojemu gradu samo mu učini Isus рече господ твоим ученицима пазите дигне уче људи на вас руке своје и гониће вас и предати у сина гоге и танице водиће вас пред цареве и намеснике због имена мојега A to ćemo se dogoditi za sve dočasstvo. Stavite dakle u srca svoja da ne smišljate unapred kako ćete odgovarati. Jer ja ću vam dati rečitos i mudros, koji hoišen će moći suprostaviti. Ili odgovarati svi vaši protivnici. A predat vas i roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji, i pobiće od vas. I svi će vas omrznuti zbog imena mojega.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 da se javio da je među nama da se ova plotio da je čovjek postao i da je u ovom trenutku oni dalje sa nama i da i dalje u zajednici sa našom ljudskom prirodom bez obzira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 Gospod pruža ruku spasenja svima nama, braći i sestre, obratite pažnju na to. Pružena ruka spasenja, ne čovjeka čija će ruka vremenom malapsati, čiji će se bicepsi vremenom istrošiti, čija će koža vremenom spasti kao rukavica sa one kosti,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 Predaj se i ti. I zaista, braći i sestre, kogod nije uhvatio ruku pobjednika, kogod nije uhvatio ruku Bogo čovjeka, on će se predati, morat će. Nema druge, braći i sestre. Nema ni jednog drugog koji može pobjedu da mu obezbijedi.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 I ovom pričom svima nam otkriva se jedna realnost, braći i seste, realnost postojanja Boga čovjeka i postojanja demona. I to ne jednog demona, problematičnog palog angeva koji zna negdje da napravi neku nevolju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 Da je čovjek biće, široko biće, duboko biće, u kojem može da živi sila Božija, u može Bog da se zacari, sveta ta trojica, mjesto sebi da nađe. A da isto vrijeme čovjek biće koje može da bude ispunjeno demonskom silom, mnogim demonima. Sa jedne strane Bogo čovek, sa druge strane Satana i njegova vojska, a mi između braćo i sestre. Svaki od nas, zato je od suštinske važnosti,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 Mi na to ne obraćamo pažnju, ali to je ili naš život ili naša smrt. Naš odnos prema Sinu Božije. To je zemica našeg života. Kakav je tvoj odnos prema njemu, takav ti je život. Ako vjeruješ u njega kao u istini Boga, u Bogo čovjeka, Ako si se uvjerio, pazi, on ne tražio tebe da povjeruješ na priče. Rekla, kazala, on je svoju silu demonstrirao da bi te uvjerio. I ostavio je njegovoj crkvi svastvije dočajenja istinita da te utvrđuje u toj vjeri. I svojom propovjeđu da izazira. Prije nego što će izaći na obavu, braći i sestri i sresti ovog đavoimanog čovjeka zato što je Gospodu uradio. Sjećateli se. Zaustavio je vjetar, i utišao more, umirio velike talase od kojih su se i ribari uprošili. Smatrajući smrtonosnim, učitelju, spasava i zgibosmo, zbore sveti ribari, budući opustoli. A on spava, budi se, onaj braći i sese koji vaseljenu održava svojim promislom, ne samo more, nego vode koje su iznad nebesca.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 Ne može, braće i sestre, ni jedan čovjek, a on, kao Bogo čovjek, može, njemu se sve stihije pokoravaju. I onda, ukorivši njihovo malovjerje i strašljivost, uzviknu i zaprijeti vjetru i moru, učuti prestani, i kaže, nasade tišina velika, a oni... U sebi ne vidješ do tada Takvo čudo I pleju takve sile Rekoše Ko je ovaj Tega i more I vjetrovi slušaju Sumnjam, braću se sese Da smo se mi zadržavali Na tom dogajzaju I da smo postavljali to pitanje Sumnjam Daj Bože da griješi Ali vjelujem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 Da budeš iskorišten, kako je govorio starac Josip Isihasta, za malterisanje. Eto, od te tvoje mase malo sa pjeskom i cimentom, pa može nešto da se izmaltariše. Eto ko si ti. Nego pitaj. A evo, data ti je prilika i da vidiš i da čuješ i da pitaš, koji je ovaj? Ne, braći i sese, ko su oni i ko to su sve ljudi, to je sve nemoć, to je sve trugažnost, to je sve jad i bijeda, pa to kucne jedan moždani uda to više ne zna ni kako se zove. To pelene nosi, braći i sese, to se hrani na cucle, to ide kao kao novorođenče četvaronoške.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 Nemoć, nemoć, nemoć, svi ljudi, svih vremena. Zato nema što da se raspitujemo, znamo, braći i sest, ali ovaj, koji je ovaj, te ga i mori vjetrovi slušaju. Koji je ovaj, što govori kako nikad čovjek govorio nije. Koji je ovaj, te sve bogajski iscijeljuje vraća sluh, riječju, dodirom, od rođenja slijepima vraća vid, vraća i sest. A mi smo sad oduševljeni nekakvim klinikama, pa kaže klinika vrhunska, tamo, ovamo, mogu ovo i ono, da ti skinu, da ti poprave, izoštre, naravno sve se to i tekako plaća, i mi smo, eto,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 U onoj oblasti kojom je Gospod hodio, ni jednoga slijepoga nije bio. Sveti Grigorije Palama to tvrdi. Sve slijepe je Gospod iz Cijelijeva. Nije samo Bartimeja. Ima zašto je baš on istaknut. Ali tamo na mnogo mjesta kaže, dođoše i privedoše sve bolesnike... Gluve, mijeme, slijepe, suhe, džavoimane, gubave, či jedno, jedno veliko mnoštvo bolesnih. I kaže, kratko, iz svej iscijeli. Kaže, tiskaše se oko njega i dodirivaše ga, jer iz njega izlažaše sila i iscijelivaše ih sve. Ne navodi se pojedinačno ni bole s njime, nego prosto sve. Šta ćemo sa sinom Najinske Udovice? Šta ćemo sa četvorodnevnim Vazarom? A njega nije trebalo li je čiti jer on je umro. On je bio sa hranjem, braću, i se završeno. Sakrana ono što mi isto znamo, da se hranimo, da završimo, da se razidjemo.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 Šta je sve gospod, braći i sese, uradio? Da nisam došo i govorio im, i sva ova činio, koja nikad niko drugi činio nije, ne bi grijeha imali. A ovako, nemaju opravdanja za grije, za tugu, za čomotinju, za depresiju, za srebro ljublje, za gordost i bilo koju drugu strast. Nemamo više opravdanja, braći i sese. Nemamo opravdanja za nepažnju. Pogledajte, mi se i ne sjećavamo ovog događaja, a čitali smo ovoj evanđelje za svetoga Dimitrije. Zaustavio vjetrovi i mori, pa zaustavi se i ti. Nemo ko vjetar bijesomučno da utaš, nego stani. Umiri se i ti kao što se more umirilo, makar za tren.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 Rođaka i stričeva i ujaka sve da vrti oko sebe a? velika sila zato su ih i okivali u verige i ovoga su okivali a to pucalo to nije moglo se zaustaviti region demona e ta sila neuhvatljivi bolesni pada na koljene ne čovek nego demoni i velikim glasom to je strašan krik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 I u ćerpi odgovor ne dobijemo. Niđe na snema. Verujte mi, to je jedan običan balon, to je život na piemi. Udmor. Ništo, to puca vrlo brzo. Jedna situacija života i gotovo si. Pukao si. Koliko se ljudi ubilo zbog toga? Koliko ljudi propada? Pogledajte oko nas danas.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 Muževi na žene, žene na muževe, djeta vrište. Znate, tama, mrak, bijes, boves. To je jedna realnost, braći i sese. Jer gdje god čovjek ne ispovijeda Boga, u tijelu javljenoga, gdje god ljudi ne vjeruju u ovoproćenoga Sina Božije, gdje mu ne pripadaju,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 Ali sve nas je pozvao da mu pripadamo, da nas isceljuje. I, što je vrlo važno, da ne očekujemo ni jednog drugog. I da imamo, braćo i sestre, jaču vjeru od demona. Mi nemamo vjeru ni demonsku. Demoni ga ispovijeduju kao živoga Boga. Mi mrtvi ladni prolazijemo pored njega. Mi mrtvi ladni prolazijemo pored svetih liturgija, pored svetih hramova kored svetoga priječešća. Mi se nekad mrtvi u pričešćujemo priječešćujemo, i sestre. A demon vjeruje i drhti. A mi odosmo još gore, još niže od njih. U onu atsku neosetljivost. Ovo je, Evanđelje, je mnogo važno, braći i sestre. Ovaj događaj je mnogo važan. On treba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 I takva sila je, braći i sese, ništa napred silom demonskom. I u takve ljude džavo vrlo lako ulazi. Jer gordost je magnet za Satanu. Ovoproćeni Bog je izraz smirenja, braći i sese. Čega se to boji demon? Boji se smirenja. On vidi Boga osjećaj, osjećaj njegovo božanstvo.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 kakav je to predio, to je strašno. I mi treba da ga se bojimo, braćo i sestre. Ne prošite se ljudi, ne prošite se oni koji vas gone, kaže Gospod. Bojte se ognja genskog, bojte se bezdana. I đemoni ga se proše, i vi ga se bojte. A sa druge strane, đemon ne može učiti nikoga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 Ne sekiraj se. Ako te demon napada, ne brini se. On to radi u tvojoj koristi. Ti samo vjeruj. Da on ne može ništa bez Božjeg dopuštenja. A ako nešto i čini, to radi po Božjem dopuštenju radi tvoje koristi. Nije to od njegove sile. Nemoj da ga precijenjuješ. Pritom važno je da budemo zajednici sa Hristom kroz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 Vjeruje ne sebi, nego njemu, osranja se ne na sebe, nego na njega, ne tvorili svoju, nego njegovu volju. A jedan od takvih je bio i sveti velikom učeni Georgije, koga danas također praznujemo, tačnije, prenos njegovih moštiju. I on je pitao kao dečak, ko je ovaj? Pa su mu objasnili, majka mu je govorila.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 koliko se vlast primili time što ste počeli da živite crkvenim životom. Obratite pažnju malo, pogledajte malo oko sebe, pa da vidite razliku. Imate zaštitu, braću i sestre. Demoni ne smiju vašim domovima da pristupaju. Demoni se plašaju i vaše djece. Pokoravaju im se. Pokorite se i vama, ali...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 A mi ako hoćemo da toržestvujemo, da pobjeđujemo, ne možemo bez njega. Samo kroz njega, braćo i sest, ne pored njega, ne blizu njega, nego kroz njega. Sve to životom crtve i evanđelskim podvigom za sticanje evanđelskih vrlina, to jest Hristovih osobina.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 Bili. Amin Bože daj. Amin Mogu da se sjedine samo oni koji su kršteni u ime Svete Trojice. Dakle, ne kršteni ne mogu da primaju Svete tajne. Tu podrazumijevamo i nekraštenu djecu. A oni koji su krašteni, braće i sestre, jer danas su mnogi krašteni, ali nenaučeni, neuvedeni u tajnu vjere i u tajnu liturgije, treba da znaju, to jest da vjeruju, da u svetom pripešću primamo stavljega Boga u sebo, samo njegovo tijelo i samo njegovu krv na svetotajinski način dakle je tajanstveno mistično nemojte to čulima da pratite to naša čuloga fizička ne mogu da uhvate ovo što ovdje vidimo to je samo simbol onoga u što treba tvrdo da vjerujemo dakle svi koji pristupaju treba da vjeruju da primaju silu Da primam učašće spasenja istog onog protiv demoni kweče istog onog koji vetrove zaustavlja kog more sluša koji iscjeljuje svaku boles i svaku nemoć u narodu dakle ovo nije samo uspomena braće i sestre ovo je realno onaj koju one dane i sili objesom mučnog gadarinca On, ali бас он je danas ovdje sa nama Dakle, vrlo bazno je da u to vjerujemo Ako u to vjerujemo, onda ćemo mi da postimo dobro Onda ćemo i da se molimo kako valja Onda ćemo i da živimo kako Bog zapovjeda Jer prava vjera, ona je neraskidiva od života Ako smo povjerovali na taj način Ne možemo živjeti kao skotovi. To je nemoguće. A ako živimo kao skotovi, to znači da mi nismo povjerovali. Zato, potrudite se, to je, braći se se kanon pred sveto pričaštje. Da li mi zaista vjerujemo? Da smo mi na pitanje ko je ovaj, čuli odgovor i da li smo povjerovali u njega? Ako jesmo, Da mi vjerujemo da On zaista ovdje sa nama u ovom kramu u ovom gradu ako ne vjerujemo braću i Ne nemojmo da se pričešćujemo ko ne razlikuje tijelo i krvi gospodnje on sebi sud jede i pije jer da bi ono pričešće braću i sese nama bilo ponudjeno Bog je trebao da postane čovjek da postrada da umre, da vaskrsne da se vaznese duha svetoga da pošalje na svete apostole a oni kroz krv kroz muku, kroz umiranje kroz stradanje do naših dana do obave našeg vremena da donesu tu blavu vijest da bi smo mi prosto posumnjali ili ne i time porekli I ulaz u gurali suštu istinu. Takav čovjek ne može da primi u sebe silu blagodati. On sebi, po na svetih otaca, sud sebi jede i pije. Zato oni koji vjeruju, neka priđu. Oni koji ne vjeruju, neka ne privlaze. Makar oni postili, dubili na glavi, pravili sauto naprijed, nazad, sve izgovarajući molitve, to ništa ne vrijedi, ništa ne važi. Ovdje se traži vjera. Vjeruješ li ti u mene ili ne vjeruješ? Ako ne vjeruješ, zadrži tu poziciju, ali ni korak naprijed. Jer postoji mogućnost da ćeš povjerovati. A ako se sa sumnjom budeš pričaštivao, propašćeš. Zato, obraćajte se. čujmo molitvu pred sveto pričaštje i sa strahom Božim. Pristupimo čaši spasenja, da primimo silu u sebe, da primimo život istinu i put da nađemo. Ovo je put, nema drugoga puta. Ovo je put koji vodi u život vječnih. Bez obzira što je malo oni koji njime idu, ali drugoga niti ima, niti će biti. Jedan putir bit ovdje, a drugi bit tamo, kod ove desne sasidije. Budite strpljivi, oprezni, bez gužve, bez guranja oko putira, da sa srakom Božim udostojim se primanja svetih darova, da nam ovaj dan осване као на вечни дан да примимо истинску радост у себе и да будем истински блажени имајући звор благојенство у нама самим кроз примање светих тајни тело и крви Господа и Бога спасао нашег Исуса Христа Do, dodirnut ćemo tajne ove evanđevske priče o iseljenju vjesomučnog darinca. Pa ne bi bilo loše da oni koji mogu i naravno žele dođu pa da iskoristimo ovo vrijeme, darivanu nam za spasenje, da se uhvatimo spasonosnih riječi gospodnji i riječi onih koji su a opet radi našeg spasenja i sveta evanđelja tako da pozivamo vas večeras u 20 časova da dođete kada u duku zajednice i sa abornom pažnjom izvrcamo još poju kap spasonosnog meda u naše duše u naša srca u našu volju Da bi nam riječi evangelske bile jasnije, a preko njih i gospod i bliži i miliji. Jer ništa nam, braće i sese, nije tako važno kao riječ Božija i sveta volja njegova izražena kroz te riječi. Volja silna, sveta, moćna, čovjeku ljubiva. Jer bez riječi gospodnjih nema utjeke rodu ljudskom iti jednom čovjeku a u crkvi će te, teče voda živa voda večnotrna upravo kroz sveta evangjelja i kroz svete propovijedi gospodnje i sveti apostola i sveti otaca i zaista velika šteta da ne pijemo sa tih izvorišta Da umiremo od žeđi, gladi, pored izobilja života koja nam se u crkvi otkriva. Ali pošto je danas ponuda velika, obmana, silna, mnogi ne prepoznaju te riječi. Pa nam je milija riječ truležna, riječ prolažna, riječ lažna, od riječi netruležnih, istinitih i moćnijih. Riječi Gospodi. Zato treba da se trudimo i lično i saborno da se navikavamo na Sveto Evangelje. Jer poprilično smo podivljali, braćo i sestre. Naslušavali smo se raznih priča, raznih učenja i dušu podivlja uvatije korovne znanja, korov страсти, Poroka, otvrdne srce i postane neosepljivo za blage evangelske riječi. I to treba vrlo ozbiljno da shvatimo, jer ako riječ Božju za vremena ne usvojimo i čuši je i žive, živeći po njoj, Nama će, braćo i sese, vječnost biti mučna, premučna, preteška, bez utjeke i bez nade. Zato se velikom pažnjom, sveštenom pažnjom, treba da pristupamo svakoj riječi gospodnjoj, a posebno onim evanđelskim odlomcima koje nam crkva servira svake nedelje, i svakog praznika. Jer današnja nedelja i gotovo čitava sednica koja je pred nama treba da bude, braću i sese, zakvašena ovim današnjim čitanjem, ovim današnjim događajem, čudesnim, veličanstvenim događajem, gdje se gospod naš otkrijeva kao zaista spasitelj naš, koji nas spasava od nasilja demonskog I od nacila svih onih ljudi kojima demoni upravljaju. Spasavajući nas kao onaj koji je moćom, kao onaj koji je silan, kao onaj koji je svesilan, se sve pokorava, nema sile, braće i sestre, iznad Božije sile. I nema ljubavi iznad ljubavi kojom Bog zavolje čovjek. Treba odgovoriti na nju, a ne možemo odgovoriti izvan crkva. Ko ljubi gospoda, taj crkvu njegovu ljubi. I obrnuto, ko ne ljubi crkvu, taj ni Boga ne ljubi. Ko ne voli svetu liturgiju, taj Boga ne voli. Taj sebe ne voli. Taj nikoga ne voli do samoga neprijatelja koji mu se kroz prikazuje kao predmet ljubavi. Ali po tome i poznajemo, braće i sestre, koja je ljubav prava i blagoslovena, upravo po tom liturgijskom odnosu. Jer izvana liturgije nema ni crtve, a izvan crtve nema Boga na zemlji. Izvan crkve, braće i sestre, Bog je strašan čovek. Jeliko? Izvan crkve, ne može se pristupiti. Pa njemu kroz crku, braće i sestre, i angeli pristupaju. A izvan crke, on je oganj nepristupni. Izvan Bogo čoveka, izvan Isusa Hrista, ne može se Duhu svetome prići, ne može se do oca oci. Zato je veliki blagoslov što imamo crkvu. Možemo ništa da nemamo, vrati i sese. Mogu sve da nam oduzmu, ali dok crkvu imamo, mi bukvalno, ali bukvalno sve imamo. Nama niko više ne treba, jer u crkvi smo, u zajednici sa svetom trojicom, sa presvetom bogorodicom, i sa svima svetima i angelima i ljudima a i ovdje u vremenu možemo da gradimo kvalitetne odnose jedni sa drugima jer nema brata ako nam nije otac isti nema sestre ako nije istinim dukom zapečačeno nema porodice ako nisu za jednom trpezom svetom i časnom ne može biti Ako nije liturgijom zadojena, te porodice, to su kasapnice. Tu glave lete, tu se umovi pomračuju, tu se bolesnici razdaju i stasavaju, budući manijaci, budući psihotici, budući ludaci, ubice. Sve je to vaspitala bolesna porodica, bolesna škola, bolesno društvo koje je odvojeno od crkve. To džavo vaspitava. U takve džavo ne samo što ulazi, nego živi u njima. I to ne je jedan, nego može u legionu. Zato, vrati i sese, ozbiljno, ozbiljno shvatimo životu. Ozbiljno shvatimo riječi Božje, riječi svetih Otaca. Ozbiljno doživimo našu svetu liturgiju i nemojmo da se igramo sa životom. I nemojmo da trošimo vrijeme uzavut, jer ono može naglo da se otrgne i oduzme od nas. Naglo, neočekivano. za svega jedan ili dva trena, da se oduzme od tebe. I da te smrt posjeti i izmjeri. Zato stičimo vječnost, zajedničareći sa vječnim i besmrtnim Bogom u našoj svetoj crkvi pravoslavnoj. Isključivo kroz zajednicu sa njim jedino rodnim Sinom Božim. Nema drugoga, bretu i sestre, sine, otec, samo jednog jedinog, jedinorodnog. Zato na njega obratimo posebnu pažnju. Ko, ko njega nije sreo, ko se sa njim nije sjedinio, on je mrtav čovjek, mrtvo rođeno. A ko se sa njim sjedinio, sjedinio se i sa ocem, I duhom svetim. I sa svima svetima. Njemu Djorđe, velikomučeni brat, postaje. Njemu sveti angel i bratje i sestre služe. Paze ga, čuvaju ga. Onaj koji u sa svetom trojicom, njemu su sva nebesa na raspolaganju. Njega majka Božja pokriva, ljubi, cjeliva, štiti, budi, uspavljuje. Sahranjuje i vaskrstava, a onaj ko je bez Boga, on je i jad i bijedan i u ovom životu, a i u onom vječnom, vječni siromah, vječno gladan i vječno žedan, a ni jedne jedine mrve, ni jedne jedine kapi da mu želj ugasi. I tako će biti svakom onom koji želj nije gasio na izvorima, nego se tješio drugim lažnim utjehama koji je nadu polagao na važne spasitelje. E taj spasitelji će ga i tamo spasavati. Ali neće moći, braći i sestre, moći će sa njim zajedno da vrište, da uroliču. I zubima do da škrguću. Zato je crkva maks dvosjekli. Ona i nudi život, ali i na smrt ukazuje. Ko život u crkvi ne primi, taj ga neće primiti, breći i sestre. Nije od kog drugog. Po od sebe samog. Zato crkva uči da sve od njega tražimo, da u njemu život imamo, da on, kako kažu svi apostoli, postane život naš. On da bude život naš, a ne samo život, samo ljublje, slovo ljublje, srebro ljublje, to nema nikakve veze sa životom. To je mučenje, to je meditiranje Негу Христос да ти постане живот Негова света воля Да ти испуни святинју Неговим мислима да излићиш Своју болецну главу Неговом удрощу да се излићиш od незнанја Неговим смиренјем Да се излићиш od гордости Неговом љубављу od мржње Неговим човеку љубљем Од братом мржње Njegovim bogatstvom da se osvobodiš bijede i silomaštva bogati bez Boga. Njegovim životom da se osvobodiš od vječne smrti i njegovom vječnošću i sam da budeš vječan u zajednici sa njegovim Otcem, sa njegovim Duhom Svetim, sa njegovom Majkom. I sa njegovim svetim Đorđe, svetim Savom i svim svetim ocima, svim svetim mučenicima, mučenicama, učiteljima. To je život graća i sestva, to je bogatstvo, to je carstvo nebesko kojeg daj Bože i mi da se udostojimo molitvama svetog velikog mučenika Georgija i prvo svešteničkom molitvom. Sina očevog koji se moli kao čovek, kao bogo čovek za sve nas ljude i čijim u litvama evo i ovu liturgiju odsluži smo čijim u litvama budemo i mi ćemo život vječni naslijediti sto posto Hristos je među nama tako vas je, je, je tako shvala da. ti Bože. Слава ти Боже, слава ти Боже.